1553. augusztusa, Az villa előtt Badishill-ben. E fürdőhely Badishill, Itt nagy kaland a nyár, Minden szépen száz ábránt. S bár a húgát, Sophie, mindenben már, Még se ment a terv simán. Miért késztetek hugom? Mert feltartott a szél, Egy kis a szörnyen kéne. Ez biztos nem jön össze, Vár, hogy? Most, hogy néz ki még ellány. Max nem jött, ne bosszankodj, De viszont Sziszi elkísér. A rupa ugye szörnyű, Iszony ez a haj. Átöltözöm, már túl késő. Egy császárt nem lehet megvárakoztatni. Hmm. Mit ér egy jó kis terhag, sem jó, a ha mégsem jó, Hogy cáfolja a valóság? Tervek a legtöbbször Csak kutat és csúcs, Csak tanulság A kétanyós beszédes Az ifjú császár Csak szép helé ne izzad lám Tessen át ezt, megmutatja most Melyső soron ő ám Nos, mondd meg végre, Szépnek látod őt? Kicsit? Kuzinunk itt réged számunk. hogy gyönyörű a drága, mint mi. Tavaszi rügy, hisz ez már szinte költemény. Kipattan mindjárt a ég a édes szemében. És a, a csípője zsegeskeny. Nos! Ma este a bálban a tánc Nehát. csak vég. Már tetszik? Meg is kérem, hát! Állj Menj oda hozzá, fogd karok! Ki? Őt? Mit? éj, egy! Jó kestel van, sem jó, Vagy szápolja a valóság! csak a termek sorsan lehet többször, Csak udac és csúfcső, Csak tanulság! Kisztetent. Oh, hogy nyelvét, az én, ér, tán, tört. Farsz, tört. Csak erre neve verj! Ne verj! Ne verj! Ne verj! Ne jó Ne verj! Ne verj! Ne verj! Ne verj! a, a verj! ugye a terve verj! a legtöbbször? csak és csak tanulság. Keshor shah lagin kab,